Ні вкотре бракне дихання, ялину до світла, котре пробивається крізь товщу людського нерозуміння тоненьким шуртуватим промінцем. За мить Ренаю, на поверхні бовтаються ще сотні мені подібних в очах у більшості страх. Бо ж тим, хто звик до темряви, навіть лампочка буде перелякана. Тут на горі світить яскраве сонце котрим на зелених острівцях ніжиться непрості. Вдих, кілька секунд, щоб розвернутися, чергове «Ні» і все. Знову вниз до дна. Туди, де зона вселенського комфорту. Нерозуміння, страх, ненависть, лінь та інші фе, котрі мали в наших душах. Запитайте у себе, через що ми тонемо? Чому, не порчаючись, йдемо вниз? Дозволяємо собі ненавидіти, злитися, олицемирити, заздрити. Ось, наприклад, я можу зізнатися, що я потопельник. Я систематично кажу собі «ні». Сьогодні – «ні», завтра – «ні» і через місяць – «ні». Ти хочеш нову роботу? Стосунки друзів? Відповідь – все та ж – «ні». У цьому найбільша людська помилка – думати, ніби ти живеш у той час, як ти просто бовтаєшся в океані постійних небажань. Ти ж хто вважає, що зробити вибір можна завтра, помиляється. Завтра ще не настало. Існує тільки одна справжня, найважливіша мить нашого життя теперішня, в котрій ми постійно перебуваємо. Варто одного разу сказати і так, і нагорода буде безмежною. Це так виростає в ланцюг згоди, якому немає кінця. Сказати так миті означає сказати так у всьому сущому. І ще таке вам скажу, істина вона на поверхні. Та для того, щоб ти це збагнув, треба пернути аж до дна, туди, звідки краще видно, блакить неба.